Lytter til det tomme magasin. God aften og velkommen til filmmagasinet. I dag har jeg besøg af ingen ringer end Ken Block, Danmarks mest brugte filmanmelder, og vi skal tale om en masse spændende ting. Men det kommer vi til senere. Først velkommen til dig, Ken. Mange tak. Mm -hmm. En, øh, du har jo anmeldt over 12.000 film yeah. i din tid som anmelder ja. yeah. Og du er den eneste anmelder, som uh, Tarantino sender sin film til før udgivelsen Hvordan, hvordan kan det være? Jamen, det fordi, han godt. fordi, øh, han godt ved, at jeg... Øh, altså, du ved, hvis jeg kan lide filmen, så er det sådan altså god Og hvis jeg ikke kan lide filmen, så skal han tilbage til tegnbrættet Det lyder uh. helt fuldstændig værdigt Ja, men altså, det er fordi, han godt ved, at du ved, at jeg er perfekt smag, ikke? Og jeg aldrig falder for noget, der er dårligt Man kan simpelthen ikke lide om hjørner med mig og min smag Min smag kan tage din smag. Okay, men når man som dig har øh, altså perfekt smag, er, ja. det, er det så nogle gange svært at være anmelder? Jeg tænker du må også se mange dårlige film. Det gør jeg også. Det gør jeg også. Jeg musrede tilbage og at se, at jeg skulle anmelde film. Jeg ved ikke hvad det var for en film? Det var Fast and Furious 26 eller sådan noget. Det er jo for man... helt direkte åbent. Altså åbent direkte ned i, altså klam, klam stor spand med direkte, ned i et åbent sår. Du var ganske skubbe bytter. Altså, under måtte bære mod. Jeg, jeg er jo ikke rejse mig for at sidde igen. Og det er to-tre en... dage før jeg var Åh ja, det er også en ganske. Ganske forfærdelig film, øh, så nok om dem. Men lad mig i stedet lige høre, har, har du en yndlingsskuespiller? Ja, ja. Orson Welles, Citizen Kane. Hver hans bedste film, hver er hans bedste skuespiller. Orson Welles, Citizen Kane. Klassisk valg. Hvad, øh, hvad kan du bedst lide ved, ved filmen? Øh, altså, jeg har ikke lige set den. Jeg ved, jeg ved bare, at han er den bedste. Orson, ja, øh, Orson Welles, uh, Citizen, Kane. Citizen Kane. Citizen Kane. Det er svært. Okay, okay. Men, hvilken nulevende skuespiller er din yngling, så? Oh, mm, det må nok være Jared Butler, tror jeg. Jared, Jared Butler. Jared Butler? Ja. Yeah. Altså, ham fra 300? Uh, ja. Også ham fra, altså, Olympus has fallen, og London has fallen, og Angel has fallen, ikke? Protect the president! Øh, uh, okay. Men, men at Jared, Jared Butler ikke sådan lidt, uh, altså... Er det ikke sådan lidt basic i forhold til, at du sagde Austin Wells og, og Citizen Kane før? Basic? Har du set ham der i 300? Hvor han bare lige... du ved, han sparker ham der af perseren lige maven, så han bare ryder ned og hører, YOU SHALL NOT pass. Altså jo, men det. Hvem er Olympias folde? Har du set den? Olympias folde, hvor alle bare sådan, Åh, alle præstendernes liv var der de er døde, og så og så måske præstendernes døde livselv. De walktorg in. I'm not dead. Brr, og så går han bare helt vogn. Jo, okay, men det virker bare magtigt. Londoners folde, så det er fuldstændig det samme som Olympias bare i London, det ah oh, fuck det er fedt man. Det er så fucking fedt man. Det er sådan man laver en god tour mand. Man gør det samme som i England, og så gør man det bare i en anden by, London. Okay. Men seriøst, har du set, har du set, har du set, Angels Fallen, den nye, den er lige kommet, og fuck den er fed, mand, det er det samme som de to første. det er ikke også, det er, som man lærer nogle gode træer, og så den her gang, det er de bare ude at fiske, og sammen med præsidenten, okay. og så lige så kommer der bare sådan en masse droner, freeze, ned imod dem, og Jared han er bare sådan, not today, fuck det går ned, mand. Det er så fucking fedt! så er lige ude at fiske også, mand, fuck det fedt. Okay. Nej, altså, ved du noget? Jeg, jeg kan mærke, at det er kilder og krabler det hele. Jeg tror, at jeg er nødt til at smutte det. Jeg, skal jeg har fået lyst til at gå hjem og se, at jeg skal se noget med Jared Butler. Jeg skal, jeg skal se noget Løs Hævn. Har du set den? Fuck, nej, den er fed, mand. Har du set den? Anden. Der var han da bare sådan en høg. I er det oh, over, I skal ikke fuck med mig. Og så er de bare sådan, fuck dig, og så fuck dig med så og mere, Så er det bare. Ba falder så falder ba bare ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba fed film. skal oh, Charmet magasin. Glæder du også efter et højskoleophold? Så her efter nu for det her ophold er lige noget for dig. Vil du også ønske at du har brugt mere tid på pampasché og mindre tid på at fjolle rundt, da du stadig gik i skole? Så frygt dig! for med et højskoleophold på Crosshop Pampasché skole får du indhentet alt det forsømte. Vi har fem forskellige pampasché workshops hver dag. Vi laver vores ABC klister. Vi laver alt i pampasché. Vores lokaler lader ladet stakket avispapir og vores aftensmad er med flydersalat og, og vores mest populære underviser er en stor spagettirislad i pampasché. Så hvis du er så træt af dit pappes liv, så melder til et højskoleophold på Crusoe pappes hvor du vil møde lige ligesendet og få venner for livet. Hvis du har folk, der er til dagligt arbejder med pappes er lykkelig om gennemsnittet, det er måske rigtigt, men vi ved det ikke, for vi har brugt vores statistikker til at lave mere pappes Skynd dig at dig et pappes maché netop nu, og få 10 liter tapetklister gratis med i købet. pappes Altid Fremtid står for døren, og den er det lytter til det tomme magasin. God aften og velkommen til det sidste ord. Ja, god aften og velkommen til det sidste ord. Øh... Ja, god aften og velkommen til det sidste ord, som jeg så fik i dag. Eller også var det mig, der fik det. Ja, jeg tror, det blev mig. Nej, det blev mig. Du kan ikke bare mig. Det er ingen segment. Så mig... Det er mig. mig er et ord, og det var mig, der fik det. Det sidste, det sidste ord. Eller også var det mig fordi det var mig der startede. Derfor skal jeg slutte med det sidste. Eller så skal ord. jeg, det kan også være at det var mig der sidste, Der jeg... sluttede. Men jeg tror det bliver. Helt klar, mest oplagt, det bliver mig i stoptaget, at det bliver mig. Mig. Okay så Okay, så er det dig. Nej, nej. Dig. Mig. Ja, okay, dig. Mig? Ja, dig. Hvorfor vælger dig? Pastel. Hvad? Hussemonopol. Du forstår jeg slet ikke, hvad du snakker om. Så tyst til. Hvad? Ja, godt. Så vær jeg. Ja. Tillykke med sejren. Fuck dig. Du til det tomme magasin. aften og velkommen til hvorfor, hvorfor... Hvorfor sidder du og propper hele din Hvorfor sidder du og propper hele hånd ind i munden? Hva? Hvad? Undskyld, kan du prøve at tage din knytnæve ud af munden, når du svarer, for jeg har lidt svært ved at høre, hvad det er, du siger? Jeg fik et knød i min mund. Okay. Kunne du tænke dig at bestille noget mad, eller noget at drikke, eller et eller andet? Altså, nu spiser jeg jo slet ikke fast føde, men... Jeg går godt drikke noget mælk. Mælk. Mælk? Ja! Mælk, men det kan vi godt klare. Varm mælk. I en flaske. Så den lige til at... I sig. Drik. I munten. Altså normalt så serverer vi jo drikkevarer i glas, og vi har jo ikke sådan en flasker, vi kan fylde og smere fra. Kan du så ikke bare tømme en ølflaske og så hele varm mælk i den? Åh, der bliver jeg gerne have. Altså teknisk set jo, men... Åh, jeg vil gerne have det. Ølflaske med varm mælk. Tøm! Okay, jeg spørger lige i køkkenet, men jeg tør ikke love, at det... Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad sker der? Hvad? Jeg skulle bare prøve det. Jeg skulle bare prøve det. Hvad fuck sker? Okay, ja. Jeg henter lige den der mælk til dig så. Nej, du må ikke gå! Du må ikke gå nu. Hvad? Hvad nu? du må ikke gå nu! Så bliver jeg rigtig ked af det. Rigtig ked af det. Men jeg skal jo hente din mælk, jo. Nej, du skal blive her, og så kan du få nogle andre til at komme med flasken med mælk. Men... Altså, men, jeg betjener jo dig, og de andre betjener de andre kunder. Så det er jo mig, der skal hente flasken. Må jeg så komme med? Hvad? Må jeg ikke komme, komme, komme op til dig? Og så kan jeg lige komme med ud i køkkenet, mens du laver mælken. Kom op til, kom op til mig? Ja. Hvad fanden snakker du om? Jeg kan, sgu da ikke, jeg kan da ikke bære dig for fanden. Men jeg vil ikke være alene. Du må ikke gå! Prøv lige at høre. Nej, prøv lige nu. Stør, så, nu sætter du dig lige ned, og så henter jeg din mælk. Okay? Kom tilbage! Kom tilbage! Slap nu af, jeg skylder mig så meget. Sla, slap, slap. Slap nu af. Slap, slap, slap nu af. Jeg kan ikke gøre det hurtigt, det var. Bare... Kom tilbage! Så, roligt, roligt, roligt. Ro, ro, ro. her, her, her. Din flaske her. Din flaske her. Yeah. Skal du ikke drikke eller hvad? Jo, men du skal holde den. Ellers så kan det jo gå galt, så kan jeg... <coughs> Ej, okay, nu stopper det. Hvad fanden er det, der foregår? Du er en voksen mand. Du skal have lunmælk i en ølflaske. Og du græder, når du sidder alene, og nu skal jeg fandme også holde den for dig. Prøv lige at høre her. Du er den værste, mest besværlige kunde, jeg nogensinde har haft. Jeg kan seriøst ikke forestille mig, hvordan. Det skulle kunne blive mere ubehageligt for mig lige nu. Jeg er lige skidt i bukserne. For helvede da! Var rolig. Jeg har blevet på, og der er i Giver du den op med? Uh! Hey, med Magasin. Og nu er det tid til public service. Har du heller aldrig haft Tinnitus? Kunne du godt tænke dig at vide, hvad all the fuss is about? Så lidt med nu. Sådan her lyder det, hvis man har galoperende Tinnitus. Så hvis du godt kunne tænke dig at have det, så bare bliv ved med at høre dit latterlige ungdomsmusik på fuld skrald i din er din fucking idiot. Så kan altså det var bagtale dig, Faktisk kan man bare der dig selvom man står lige foran dig, for du kan ikke høre det. De døve svin. Men nu ved du det. Selv tak. Public service. Det tomme magasin præsenterer. Sådan tomler man. Mit navn er snævet, og jeg synes, det er synd, at folk tomler mindre og mindre. I gamle dage, der var det en rigtig smart og nem måde at komme rundt i verden på. Man møder nye mennesker, og man får så måske en rigtig god snak. Så jeg vil lære jer unge mennesker at tomle, og det er faktisk super nemt. Det eneste, man skal bruge, det er sit gode humør og en god tommelfinger. Det, man gør, det er, at man stiller sig her i vejkanten, og så rækker man tommelfingeren i vejret, og så smiler man bare og ser imødekommende ud. Og ja, så er det sådan set bare at vente på, at nogen stopper. Hey, skal du med? Jo, er det din Wonderbog? Over kikset, mand, og du er også overskæg, fifa sættem. Ej, jeg skal kræfte dem ikke med. Jeg skal da ikke køre tilbage til 80'erne, eller hvad fanden er du skal til. Nej, nej, nej, okay, så. Farvel. fast. Nej, skriv med dig, skriv med dig. Åh, man kan ikke være lige heldig hver gang. Vi prøver igen. Nej, nej, nej, nej, bare kør videre. Nej, jeg skal ikke ind i en F4 multiplayer. Så vil jeg skue alle op og du. Nej, hallo! Det gælder også jer alle sammen. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke med i noget af de jeres klamme biler, så jeg vil hellere... Så jeg vil køre med en limousine eller noget rigtig lækkert. Jeg gider ikke med at af de der skodbiler. Ej, bare kør videre, så jeg ikke gider. Prøv at høre. Alle sammen, kør videre! Jeg gider ikke køre med jer! I er alle for klamme med jeres hele mindelige hverdags lordebiler! I skal ikke stoppe! I skal ikke... Jeg går jeg bare, I skal ikke tænke på det! Det er sgu også hurtigere at køre med jeres gamle smadderkasser. Fy... en skoda! Bastard på mig! Hey! Hvad tror du, du og du tror, du kommer ind og sulter på en renteblad var? Hej! Hvad er det? Du kan skrue ikke betale sig, Tommen ud. Jeg tager cyklen. Du lytter til Nattewaken. Hej, mm, det er fint. Det er meget der har fint pølser. Mm. Jeg er en pølseentusiast, lidt ud over det tvivlige. Jeg elsker, jeg elsker simpelthen bare for alle slags pølser, jeg elsker. Jeg elsker hele min røde pølser, jeg elsker grillpølser, jeg elsker ostepølser, jeg elsker oksepølser, jeg elsker grisepølser, jeg elsker børnepølser, ah, børnepølser, helt små pølser. ja! Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.